3 6 -11. Nem futnak a lovak szombaton, a lelátókon nem esznek sült krumplit ketchappal, nem isznak sört, úrfal és cigarettával a kezükben, akik 30 éve szorítják saját combjukat minden befutónál. Feketék a kivetítők, a paták nyomát elmosta az eső, Melkasonban dobognak, torkomban fújtatnak, én izzadok helyettük takarók alatt. Fűszeres szél fúj, nem futnak még a kondenscsíkok sem az égen. A berlini kéket, a párizsi kéket az akomarint nézzük. Nem adnak hangot a színek. Egyre több sűn kerületben. Ott születik a félelem, ahol több macskát látok egy nap, mint élő embert. Gírhesek, műszítenek, egymás húsába tépnek. A véletlent keresem, nyakán áfonya illatta.